Стівен Кінг, цикл темна вежа, книга п'ята вовки калії. Розділ третій Мія. 1. Колись давно, у 60-х, ще до того, як світ зрушив з місця, жила собі жінка наймення та Голмс. Цілком приємна і суспільно відповідальна молода особа. Здорова, приваблива і завжди готова допомогти ближньому чи ближній. Перебуваючи у повному невіданні, вона співіснувала в своєму тілі зі значно менш приємною істотою, яку звали Детта Волкер? Детті було глибоко начхати на ближнього чи ближню. Рея Скоосу неодмінно впізнала б Детту і назвала її сестрою. Роланд з останній стрілець серединного світу, видобув цю психічно роздвоєну жінку на свій бік і створив з них двох третю. Кращу і сильнішу за попередніх двох. Саме цю жінку і покохав Геддідін. Вона нарекла його своїм чоловіком і взяла собі прізвище його батька. Вона ще не встигла стати свідком феміністичних баталій останніх десятиріч ХХ століття, тож зробила це легко і невимушено, вважаючи себе цілком щасливою жінкою. Єдина причина, чому вона не пишалася тим, що називається Сюзанною Дін, полягала в тому, що мати вчила її, буцімто, гордість – це перший крок до гріхопадіння. Але тепер з'явилася четверта. Її породила третя в часи переживань та змін. Третій було байдуже до Одетти, Детти чи Сюзанни. Третій було байдуже до цілого світу, крім нового життя, що зародилося в її лоні. Дитя потрібно було годувати, а бенкетна зала була неподалік. Тільки це мало значення. Більш нічого». Нову жінку, що по-своєму була не менш небезпечна, ніж Детта Волкер, звали Мія. Вона не носила батьківського прізвища жодного чоловіка. Лише ім'я, що високою мовою означало «матір». 2. Вона неквапом ступала довгими кам'яними коридорами до зали, де відбувалася учта. Проминала покої руїн. Порожні лави і ніші. Ішла повз давно забуті галереї, де правило бал – небуття. Десь у надрах цього замку стояв старезний трон, просякнутий древньою кров'ю. Десь сходи спускалися на неймовірну глибину, до крипт, що їхні стіни було викладено з кісток. І все ж там існувало життя. Життя і удосталь харчу. Мія знала це так само добре, як і те, що ступає ногами, схованими під пишними багатошаровими спідницями, які шурхотіли у такт ході. Їжа. Як мовилося у приказці, життя тобі і доброго врожаю. А вона була така голодна. А вже ж! Чи ж вона не їла тепер за двох? Вона підійшла до широких сходів. До її вух долинув звук. Ледь чутний, проте наполегливий. Стукіт слоутрансових двигунів, захованих глибоко під землею, нижче від найглибшої крипти. Мію вони не цікавили, та й до північного центру позитроніки ЛТД, який виготовив їх і запустив десятки тисяч років тому, їй було байдужісінько. Їй було начхати на двополярні комп'ютери, двері, промені і темну вежу, що стояла в самому центрі всього сущого. Запахи. Ось, що її вабило. Міцні, чудесні, невідпорні. Вони лоскотали їй ніздрі. Корчата з підливкою, смажена свинина під хрускотливим шаром жиру. Криваві бівштекси, головки свіжого ще вологого сиру. Величезні креветки, як пухкі помаранчеві коми у реченні. Фарширована риба з вибалушеними чорними очима, з животами повними соусу, джамбалая та фаната у величезних казанах, на дальньому боці столу колосальні тарелі рагу, сто різновидів фруктів і тисяча цукерок на додачу. І це ще тільки початок. Закуски, перші ложки гарячих страв. Мія припустила вниз широким сходовим маршем відчуваючи долоною гладеньку поверхню поруччя. Маленькі ніжки в капцях дріботіли сходинками. Колись їй наснився сон, що страшний чоловік штовхнув її під колеса підземного поїзда, і їй відрізало ноги біля колін. Але сни були дурницями. Її ноги на місці, як нижче, так і вище колін. Правда? Так. Так само, як на місці дитина в її животі. Хлопчик, що хотів їстоньки. Він був голодний. І вона теж. три. Від підніжжя сходів до високих подвійних дверей на 90 футів тягнувся широкий коридор, вимущений чорним полірованим мармуром. Саме туди і поквапилася Мія. Вона бачила своє відображення, що пливло під нею, і електричний смолоскип, який горів у глибинах мармуру, як підводні вогні. Проте не помітила чоловіка, котрий ішов за нею слідом, спускаючись широким вигоном сходів у старих зношених чоботях. Замість придворного одягу він був убраний у злинялі джинси і картату сорочку. На його лівому боці висів револьвер з потертим руків'ям сандалового дерева. Кубура була прив'язана сирицевим шнурком. Його обличчя було засмаглим, обвітреним і поораним зморшками. Волосся чорним, хоч і з проблесками сивини. Та найприкметнішими були його очі. Блакитні, холодні, безжальні. Детта Волкер не боялася жодного чоловіка, навіть цього. Проте ці снайперські очі змушували здригатися від страху навіть її. Перед подвійними дверима відкрився вестибюль з підлогою з червоних і чорних мармурових квадратів. На стінах, обшитих дерев'яними панелями, висіли вицвілі портрети старих лордів і дам. Посередині стояла статуя з рожевого мармуру і хромованої сталі. Скидалося на те, що це мандрівний лицар, озброєний чимось на кшталт шестизарядного револьвера чи короткого меча, піднятого над головою. Хоча обличчя було майже позбалене індивідуальних рис, скульптор лише злегка торкнувся його різцем. Та Мія здогадувалася, хто це. Знала. «Вітаю тебе, Артуре Ельт!» Вона опустилася перед статуєю в низькому реверансі. «Благослови їжу, яку я збираюся прийняти!» щоб підживитися і підживити мого хлопчика. Доброго тобі вечора. Вона не могла побажати йому довгих днів на землі, тому що його дні, як і дні всього роду Ельда, давно минули. Натомість Мія пучками пальців торкнулася своїх усміхнених уст і послала йому поцілунок. Продемонструвавши гарні манери, вона зайшла до обідньої зали. Ця кімната була величезною. Сімдесят ярдів завдовжки і сорок завширшки. Уздовж обох стін сяялись сліпучі електричні смолоскипи в кришталевих плафонах. Сотні стільців стояли біля неозорого столу з залізного дерева, заставленого гарячими і холодними наїдками. Для кожного гостя було поставлено білу тарілку з витонченою синюю облямівкою. Особливу тарілку. Стільці були порожні. Особливі тарілки були порожні, келихи для вина теж, хоча вино стояло у золотих відерцях, на рівних проміжках уздовж усього столу, охолоджене і готове до вжитку. Усе було так, як вона собі і уявляла в своїх найприємніших, найпрозоріших мріях. Вона знову і знову знаходила цю залу готовою до святкування, і так буде доти, доки вона і її дитя цього потребуватимуть. Хай де вона перебувала, цей замок завжди опинявся поряд. То й що, коли тут тхнуло вогкістю і старим намулом? Яка їй різниця, що у тінях під столом щось метушилося і пищало? Можливо, пацюки чи тхори? Над столом було світло. Розкішно ширилися божественні пахощі. Страви, наче припрохували, щоб вона їх скуштувала. Нехай Морок під столом сам подбає про себе. Це не її діло. Ні, вона не зважатиме. Ось іде Мія, нічия дочка. Весело вигукнула вона в мовчазну кімнату з сотнями змішаних пахощів, м'яса, соусів, кремів і фруктів. Я голодна, і я поїм. І нагодую своє дитя. І якщо хтось має щось проти мене, Нехай виступить уперед і скаже. Нехай покажеться. Я роздивлюся його, а він мене. А вже ж ніхто не вийшов уперед. Ті, хто колись правив тут учти, давно покоїлися в могилах. Тепер тут панував лише глибинний і сонний стукіт слоутрансових двигунів, а також невиразне та неприємне попискування з країни-підстілля. За її спиною мовчки стояв стрілець це відбувалося вже не вперше. Замку він не бачив, проте добре бачив її саму. Мовчите, отже, згодні, гукнула вона і притисла руку до живота, що вже почав випинатися, округлюватися. А потім, сміючись, закричала: "Еге ж, саме так. Мія прийшла на бенкет. Нехай він прислужиться їй і дитяті, якого вона носить під серцем". Нехай їм обом буде добре. І вона заходилася бенкетувати, але на одному місці не сідала і з однієї тарілки не їла. Ці тарілки, особливі, білі з синім, були їй огидні, не від чому, та вона і знати не хотіла. Їжа, ось що її цікавило. Вона походжала вздовж столу, наче на найбільшому в світі фуршеті, підхоплювала шматки страв руками і відправляла їх до рота, часом відкушуючи гаряче м'ясо просто з кістки і жбурляючи обгризані суглоби назад на тарелі. Кілька разів вона промахнулася, її шматки м'яса покотилися білою ляною скатертиною, лишаючи по собі плями від соку, схожі на кров з носа на хустинці. Один такий шмат перекинув соусницю, інший розбив надруски кришталевий таріль, наповнений журавлиновим желе, Третій скотився зі столу, і Мія почула, як щось ухопило його і потягло під стіл. Після короткого пронизливого вереску сварки пролунав крик болю. Якась істота застромила зуби в іншу. Потім тиша. Коротка тиша, яку перервав регіт Мії. Вона обтерла масні пальці об живіт, Повільно, насолоджуючись тим, як плями від м'яса і соусів розпросторювалися на дорогому шовку, тішачись припухлим груддям і відчуттям сосків, твердих, шорстких і збуджених під кінчиками пальців. Вона повільно йшла до краю столу, розмовляючи сама з собою багатьма голосами, створюючи божевільну тріскотняву. «Як там твоє нічого, Любчику?» «Дякую, що спитала, Міє, моє нічого в повному порядку». «Ти віриш у те, що Освальд вирішив убити Кеннеді самотужки?» «Ні за що в світі не повірю, Люба. Тут замішане ЦРУ. Вони чи ті білопики-мільйонери, сталеві магнати за Алабами?» «Бомбінгем, штат Алабама. Люба, чи ж це неправда?» «Ти вже слухала нову платівку Джоан Байс? Отак, у неї янгольський голос, чи не так? Я чула, вони з Бобом Діланом збираються одружитися». І так без перестанку. Роланд чув у цьому голосі культурний тон Одетти і Деттину грубу проте соковиту лайку. Чув голос Сюзанни і багатьох інших жінок. Скільки їх було в її голові. Скільки особистостей сформованих і напівсформованих. Він дивився, як вона тягнеться до порожніх тарілок, яких не існувало насправді, і порожніх склянок. Також відсутніх. Їсть просто старелів. Жує з апетитом голодної. Її обличчя поступово вкривається лиснючим шаром жиру. А ліф її сукні, якої він не бачив, проте відчував, що вона є, темніша є від обтирання пальців, коли вона стискає тканину, плямуючи її, на... плямуючи її на грудях. Ці руки були надто впізнаваними, щоб помилитися. Щоразу, коли зупинялася, вона хапала повітря перед собою і жбурляла невидиму тарілку на підлогу чи об стіну, що існувала лише в її уяві. «Ось тобі!» – кричала вона з ухвалим голосом Детти Волкер. «Ось тобі, гидка синя тітко! Я знов її розтращила! Розбила твою чортову тарілку! Як тобі це подобається? Подобається, га?» Переходячи далі, вона часом тихенько і приємно підсміювалася та запитувала в такої-то, як ведеться їхньому синочкові такому-то у Моргаузі. І хіба не чудово, що для людей з кольоровою шкірою відкрили таку гарну школу? Це просто диво якесь. А як твоя матуся, Люба? Ой, як мені шкода це чути. Ми всі молитимемося, щоб вона одужала. Говорячи, вона тягнулася до уявних тарілок. Хапала зелену соусницю, де блищала чорна ікра, прикрашена шкіркою лимона. Занурювала в неї обличчя, як свиня вночви. Жадібно їла. Знову підводила обличчя, всміхалася скромно і стримано у світлі електричних ліхтарів. Риб'ячі яйця на коричневій шкірі її щіки лоба виступали, як чорний піт, зібравшись у заглибинах біля ніздрів як густки почорнілої крові. Отак, я гадаю, наш прогрес очевидний. Такі люди, як той бик Коннор, вже віджили своє. Їхня доба скінчилася, і найкраща помста їм – це те, що вони про це знають. І перекидала соусницю назад через голову, як схибнута волейболістка. Ікра сипалася і заплутувалася в її волоссі. Принаймні, так це собі уявляв Роланд. А коли посудина розбивалася об камінь, її світський вираз обличчя – чудова вечірка, чи не так? – змінювався диявольським вищером Детти Волкер. І вона викрикувала – «На, стара синя свинюко, як тобі? Хочеш запхати трохи ікри в свою стару суху щелину? На, бери, затикай, тобі сподобається». Відтак вона йшла далі, і далі, і далі. Гарчувалася у великій бенкетній залі, годувала себе і своє дитятко, не повертаючись і не помічаючи Роланда, жодного разу так і не зрозумівши, що бенкетної зали не існувало взагалі. Чотири Коли всі в чотирьох, у п'ятьох, якщо рахувати юка, вкладалися спати, поласувавши смаженими пундицями, Думками Роланд був далеко від Едді і Джейка. Всю його уяву полонила Сюзанна. Стрілець був більш ніж упевнений, що сьогодні вона знову піде на нічне полювання. І знову він вирушить слідом. Не для того, щоб подивитися, що вона затіває. Це йому і так було відомо. Ні, основною його метою було оберігати. Раніше, в день, коли Джейк повернувся з оберемком дров. Сюзанна почала виявляти добре знайомі Роландові тривожні ознаки. Уривчаста мова, ризиковатні, не надто граційні рухи, потирання скроні чи підлівою бровою з відсутнім виглядом. Неначе їй там боліло. Невже Едді цього не помічав? Коли Роланд тільки познайомився з ним, Едді справді був не надто спостережливий, хоч відтоді дуже змінився, але але він кохав її. Кохав. Як він міг не бачити того, що було очевидно для Роланда? Звісно, все було не настільки помітно, як на узбережжі Західного моря, коли Детта готувалася вистрибнути уперед і усунути Одетту від керування її тілом. Однак усі ознаки були, і якщо вже на те, не надто і відрізнялися. З іншого боку, як казала колись Роландова мати, кохання засліплює. Можливо, Едді просто був надто близький з нею, щоб бачити очевидне. «Чи не хоче бачити?» – подумав Роланд. «Не хоче визнавати, що все може повторитися. Її протистояння з самою собою і роздвоєність натури. Тільки цього разу справа була не в ній. Роланд уже давно це підозрював. З часів розмови з мешканцями річкового перехрестя. А тепер остаточно в цьому впевнився. Ні, річ була не в ній. Отож, він лежав, слухаючи, як всі один за одним поринають у сон. І їхнє дихання стає глибоким і рівним. Юк, потім Джейк, потім Сюзанна. Останнім заснув Едді. Хоча не зовсім останнім. Слабо, дуже слабо до Роландових вух долинало бурмотіння розмови. Перемовлялися люди з іншого боку пагорба на півдні. Ті, що стежили, і йшли за ними слідом. Скидалося на те, що вони набираються сміливості, щоб вийти з криївки, дати про себе знати. Слух у Роланда був дуже гострий, проте недостатній, щоб розібрати, про що говорять. Разів і шість люди тихо обмінялися репліками, а потім хтось голосно на них цитнув. Запала мовчанка. Тільки вітер тихо ворушив верхівки дерев. Роланд лежав нерухомо, вдивляючись у чорне небо без зірок, очікуючи, поки підведеться Сюзанна. І вона не забарилася. Але перед тим, як це сталося, Джейк, Едді та Юк занурилися в Тодаш. 5. Про Тодеш Роланд і його друзі дізналися, хоч відомостей про нього було кіт наплакав, від передворного наставника Ваннея в далекі часи своєї юності. Тоді їх ще було п'ятеро – Роланд, Алан, Кадберт і Волес, Ваннеїв син. Волес, навдивовижу розумний, проте хворобливий хлопчик, помер від падучої хвороби яку ще називали королівським нещастям. Так їх стало четверо. Над ними розкинув своє керло Катет. Ванней теж це знав, і знання лише примножувало його смуток. Корт навчав їх орієнтуватися за сонцем і зірками. Ванней показав компас, квадрант і секстант. Навчив їх математики, що могла знадобитися в житті. Корт учив їх битися. За допомогою історії Розв'язання логічних проблем і настанов щодо того, що він називав універсальними істинами, Ванней демонстрував їм, що часом сутички можна уникнути. Корт навчав їх убивати, коли це необхідно. Ванней з його кульганням і приємною, хоч і відстороненою усмішкою, говорив їм, що насильство лише погіршує проблеми, а не розв'язує їх. Він називав його порожнистою камерою де всі природні звуки спотворює луна, і не розібрати, де справжній звук, а де відлуння. Він викладав їм основи фізики і хімії, точніше, їхні залишки. Учив, як закінчувати речення на кшталт «те дерево схоже на «коли я біжу, я щасливий, мов той» і «ми не могли не розсміятися, тому що» Роланд терпіти не міг таких вправ. Але Ванней не давав йому відкараскатися. «У тебе дуже квола уява, Роланде», – якось сказав учитель. Роландові тоді було 11 років. «Та я не дозволю тобі послабити її ще більше, уникнувши тренувань». Він виклав сім ступенів магії, ухилившись від відповіді на питання, чи вірить у них сам. На одному з тих занять, наскільки міг пригадати Роланд, Ванней згадав про тодеш чи, можливо, Тодеш з великої літери? Роланд не був певен. Він пам'ятав, що Ванней розповідав тоді про секту Манні, мандрівний люд. А чи згадував він при цьому Чаклунську веселку? «Так, згадував», – думав Роланд. Йому й самому вже двічі доводилося тримати рожеву дугу веселки в своїх руках. Один раз у дитинстві, а другий уже в зрілому віці. І хоча він обидва рази потрапляв усередину кристала, мандрував у ньому, вдруге навіть разом з друзями, але він ніколи не занурювався втодиш. «А звідки ти знаєш?» – спитав він у себе самого. «Як ти можеш знати, якщо був усередині?» Тому що Кадберт і Алан неодмінно б йому про таке сказали. «Ти впевнений? Якесь дивне відчуття?» Настільки чуже стрельцеві, що він навіть не міг його назвати. Відразу переляк. Стиснуло йому груди, і він усвідомив, що він певен Йому було відомо лише те, що куля затягла його всередину, в свої глибини. Та що йому дуже пощастило, коли він звідти вибрався живим. «Але тут немає жодної кулі. Навіть поблизу немає», – подумав він. І знову відповів йому той інший голос. Сухий, невблаганний голос його старого кульгавого вчителя, який до кінця життя так і не перестав тужити за своїм єдиним сином. І слова були ті самі. «Ти впевнений? Впевнений, стрільцю!» 6. Все почалося з тихого потріскування. Спочатку Роланд вирішив, що то багаття. Хтось поклав туди соснові гілки, до них нарешті дісталося вугілля, і тепер глиця тріскучо спалахувала. Проте звук став гучнішим переріс у електричне дзижчання. Роланд сів і озирнувся у бік багаття, що вже дотлівало, і тут його очі округлилися, а серце шалено закалатало в грудях. Сюзанна відвернулася від Едді. Навіть трохи відсунулася. Едді розкинув руки. Джейк теж. Їхні пальці дотикалися. На очах у Роланда їхні тіла замихтіли. Стали зникати і проявлятися. З юком відбувалося те саме. Коли вони зникали, на місці їхніх тіл з'являлося тьмяне сіре світіння, що приблизно повторювало форми і розташування їхніх тіл. Неначе щось тримало для них місця в реальності. Щоразу, коли вони поверталися, лунало тетрі скотіння. Роланд бачив, як тремтять їхні повіки від обертів очних яблук. Вони спали, але не просто спали. Вони занурилися в то ж. Стан переходу з одного світу до іншого. Подейкували, що це вміють робити манні а також, що цей стан могли спричиняти кулі з Чаклунської веселки, незалежно від того, хочеш ти цього чи ні. А надто одна з куль. «Вони можуть застрягнути між двома світами і впасти», – думав Роланд. Так казав Ванней. Він попереджав, що занурюватися втоди ж дуже небезпечно. Що він ще казав? Пригадати це Роланд не мав часу, бо ж тієї самої митті Сюзанна сіла, натягнула на обрубки ніг шкіряні чохли, які зробив їй Роланд, і перебралася в свій візок, а за мить уже котила до прадавніх дерев, що росли на північ від дороги. Цей шлях пролягав у протилежний бік від того місця, де отаборилися люди, що стежили за ними. Єдине полегшення Якусь мить Роланд залишався на місці, не знаючи, що робити. Та зрештою рішення прийшло. Будити їх у стані Тодишу він не міг. Чинити так означало наражати їх на величезний ризик. Єдине, що він міг, піти слідом за Сюзанною, як і в ті попередні кілька ночей, і сподіватися, що вона не втрапить у халепу. «Можеш також поміркувати над тим, що буде далі?» то був холодний лекторський голос Ваннея. Його старий учитель вочевидь збирався трохи погостювати в його голові. «Розумування ніколи не було твоєю перевагою, але тобі доведеться це зробити. Звісно, ти маєш зачекати, доки ті, хто йде за вами на зерці, самі дадуть про себе знати. Та зрештою, Роланде, ти повинен будеш зважитися на якісь дії». Втім, спершу добре все обміркуй. І краще раніше, ніж пізніше. Так, раніше завжди краще, ніж пізніше. Знову пролунав той гучний хряскіт. Повернулися Едді з Джейком і Юком у хлопчикових обіймах. А потім вони знову зникли, залишивши по собі лише слабке ряхтіння ектоплазми. Але нехай. Його завдання – простежити за Сюзанною. Що ж до Едді та Джейка, як на те, Божа воля, вода буде? «Припустімо, що коли ти повернешся, їх уже не буде. Що тоді?» Ванней казав, що таке трапляється. «Що ти їй скажеш, як вона прокинеться і побачить, що її чоловік і прийомний син обидва щезли?» Але тієї миті він нічого не міг з цим вдіяти». Єдине, що він міг зробити, подбати про Сюзанну, про її безпеку. 7. На північному боці дороги старезні дерева росли на великій віддалі одне від одного. Над головою їхнє віття спліталося, утворюючи щільну запону. Але на землі було повно місця для Сюзанниного візка, тож вона швидко просувалася вперед між величезних прадавніх грабів і сосан, легко котячи вниз, під гірку, за пашним товстим килимом з опалого листя і глиці. Це не Сюзанна і не Дета, чи Одетта. Це жінка, що зве себе Мія. Як на Роланда, то вона могла себе назвати хоч королевою зелених днів, аби лише повернулася цілою і неушкодженою. А Джейк та Едді виявилися на місці. Він відчув гостріші свіжіші пахощі зелені, очерет і водорості, що змішувалися з запахом твані, плюскотом жаб, саркастичним ухканням сови, хлюпанням, коли щось стрибало у воду, слідом за яким пролунав тонкий вереск, чи то стрибуна, чи того на кого стрибнули. Крізь лісовий підстил тепер проступав підлісок. Спершу ледь помітно, а далі поступово розростаючись. Гілля дерев у горі поріділо. Дзищали москіти. Літала мушкара, Запахи болота подущали. Колеса візка котили м'яким килимом, не лишаючи сліду. Та коли підстил почав поступатися чагарникам, Роланд став помічати поламані гілки і зірване листя, там, де вона проїжджала. Потім, коли вона дісталася більш-менш рівної землі, колеса почали вгрузати в землю, що далі то м'якшу. За 20 кроків стало помітно, що в слідах від коліс проступає вода. Проте жінка була надто вправною, надто хитромудрою, щоб отак просто вгрузнути. Пройшовши ще 20 кроків від того місця, де помітив просочування води, він побачив сам візок, покинутий на сидінні лежали її штани і сорочка. Вона пішла на болото гола, якщо не вважати одягом, чохли, що прикривали обрубки ніг. Над калюшками стоячої води сталися стрічки туману. де Денеде здіймалися порослі травою купини. На одній з них, прив'язане до колоди, поставленої сторч, видніло те, що Роланд спершу прийняв за стародавнє опудало. Та, підійшовши ближче, він побачив, що то людський скелет. На лобі черепа видніла прим'ятина – темний трикутник між порожніх западин. Поза сумнівом, ту рану було завдано якоюсь примітивною палицею. І тіло, чи його неспокійний дух, лишили як знак того, що тут починається територія племені. До цього часу плем'я швидше за все вимерло чи знайшло собі іншу територію та обережність ніколи не була зайвою. Роланд витяг револьвера і рушив слідом за жінкою, переступаючи з купини на купину, та зрідка кривлячись від болю, що пронизував праве стегно. Щоб її наздогнати, йому знадобилася вся зосередженість і спритність, на яку він був здатен. Почасти тому, що вона, на відміну від Роланда, не думала про те, як би лишитися сухою. Гола, мов русалка, в неї рухалася, як водяна істота. Просуватися в багні болотяній твані могла так само добре, як і суходолом, не відчуваючи жодних незручностей. Поповзом долала великі купини, ковзала далі крізь воду між ними, час від часу зупиняючись, щоб зняти з себе п'явку. У пітьмі її рухи зливалися воєдино, від чого вона здавалася моторошно подібною до вугра. Близько чверті милі вона заглиблювалася в болото, що ставало дедалі хисткішим. Її стрілець терпляче йшов на зерці. Він щосили намагався бути незримим, але в цьому не було потреби. Та частина її «я», що вміла бачити, мислити і відчувати, зараз перебувала десь далеко. Нарешті вона зупинилася, стоячи на вкорочених ногах і, тримаючись для рівноваги обома руками за шорсткі гілки чагарів, дивилася кудись на чорну поверхню ставка. Голова піднята, тіло нерухоме. Стрілець не бачив, маленький той став чи великий. Його береги губилися в тумані. Але там було світло, слабке розмите світіння, що нібито піднімалося з дна. Можливо, воно йшло від корчів що повільно гнили на дні. Жінка стояла, споглядаючи лісовий ставок, затягнений кіркою твані, з виглядом королеви, що дивиться на... Що? Що вона бачила? Банкетну залу? З часом стрілець зрозумів, що так воно й було. Він майже бачив її сам. Це прошепотіла йому її душа, і це підтверджувалося тим, що вона говорила і робила. Бенкетна зала була винахідливим способом, у який її розум відокремлював Сюзанну від Мії, так само, як він роками тримав Одетту подалі від Детти. У Мії могли бути сотні причин на те, щоб тримати своє існування в таємниці, та найголовніша з них полягала в новому житті, яке вона носила під серцем. «Дитятко» – так вона його називала. Раптом, з несподіваністю, що досі його вражала, хоч він уже і бачив це раніше, вона почала полювати, безгучно, без єдиного сплеску, ковзнувши у воду вздовж краю ставка. Спритно розсувала очерет, петляла між горбками. Роланд спостерігав за нею з виразом змішаного жаху і пристрасті. Тепер, замість знімати п'явок зі шкіри і жбурляти їх геть, вона вкидала їх до рота, як солодощі. М'язи на її стегнах здіймалися й опадали хвилями. Коричнева шкіра блищала, як мокрий шовк. Коли вона обернулася, на ту мить Роланд уже сховався за деревом і злився з сутінками. Стрілець побачив, як налилися її груди. Звісно, проблема полягала не лише у дитяткові. Був ще Едді. «Що з тобою в біса таке, Роланде?» Запитав він сам у себе. «Ця дитина може бути нашою. Ти ж не впевнений на сто відсотків, що це не так. Так, так, я знаю, що її щось мало, доки ми витягали Джейка. Та не обов'язково ж. І так далі. І так далі, і тому подібне. Бла-бла-бла, як сказав би Едді. А чому він так сказав би? Тому що він її кохав» і волів би мати дитину від їхнього союзу. А ще тому, що сперечатися для Гедді було так само природно, як і дихати. Такий самий був Кадбарт. Гола жінка в очаретах блискавично вхопила чималу жабу. Стиснула руку, і жаба луснула, порснувши між пальців кишками і блискучими яйцями ікри. З голови полізли міски. Жінка піднесла жабу до рота і жадібно її з'їла, ще живу, задніми зеленкувато-білими ногами, що смикалися. Злизала з кісточок пальців кров і блискучі цівки внутрішніх тканин. Потім зробила жест, наче ж борляла щось на підлогу, і закричала. — Як тобі, смердючко синя? — низьким утробним голосом, що змусив Роланда здригнутися то був голос Детти Волкер у її найогиднішому, найбожевільнішому прояві. Не зупиняючись, вона помандрувала далі. Наступною виловила маленьку рибу, потім знову жабу, а тоді справжній трофей – водяного щора, який несамовито вирещав, пручався і намагався її вкусити. Вона стиснула, схрускотом вижмакуючи життя – і запхала щораз собі до рота з лапами й хвостом. А замить нахилилася і виблювала неперетравлюване, місиво з шерсті і подрібнених кісток. Тоді покажи йому. Звісно, якщо вони з Джейком повернуться зі своєї мандрівки. І скажи, я знаю, що в жінок бувають химерності, коли вони вагітні. Але, Едді, тобі не здається, що це занадто химерно? Подивися на неї. Бродить в очареті, наче якийсь алігатор людського роду. Подивися і скажи, що вона робить це, аби нагодувати твою дитину. Людську дитину. Та Едді сперечатиметься. Роланд це знав напевно. Невідомо йому було тільки те, що зробить сама Сюзанна, коли Роланд розповість їй, що в її череві росте істота, яка глупої ночі вимагає сирого м'яса. А на додачу до цього був ще й Тодеш. її незнайомці, які стежили за ними. Втім, незнайомці якраз турбували його найменше. Насправді їхня присутність навіть заспокоювала. Поки що він не знав, чого вони хочуть, але в глибині душі мав про це уявлення. Він уже багато разів зустрічав таких незнайомців. У підсумку, те, що вони хотіли, завжди зводилося до одного. 8. Тепер жінка, яка звалася Мія, почала розмовляти під час полювання. Цю частину її ритуалу Роланд теж добре вивчив та все одно від нього поза шкірою продирав мороз. Він дивився просто на неї, і все ж йому важко було уявити, що одна людина могла розмовляти такими різними голосами. Вона спитала в себе, як їй ведеться. Відповіла, що все добре, дуже дякую. Говорила про когось наймення Біл, чи, можливо, Бик. Поцікавилася здоров'ям чиєїсь матері. Спитала в когось про якийсь моргаус, а потім глибоким рипучим голосом, поза сумнівом чоловічим, відповіла, що не піде вона ні до якого Моргауза чи не Моргауза. Промовивши це, вона хрипко розреготалася, що мусило означати жарт. Потім кілька разів відрекомендувалася, як робила це у попередні ночі іменем Мія яке Роланд добре знав зі свого життя в Гілеаді. Це ім'я було майже священним. Двічі вона присіла в реверансі, піднявши незримі спідниці, від чого в стрільця защеміло серце. Вперше такий уклін вони з друзями Галланом та Кадбертом побачили в Меджесі, коли їх відрядили батьки. Вона пробралася назад до краю зали, ставка, Вся мокра і блискуча. Там затрималася, стоячи нерухому, п'ять хвилин. Потім десять. Знову десь іронічно заухкала сова. Уху! І, у відповідь, з-за хмар ненадовго визирнув місяць. Його світло позбавило якусь маленьку тварину шансу вижити, сховавшись у темному закутні. Вона спробувала порятуватися втечею, але жінка вхопила її точним рухом і вгризлася їй у черево, що несамовито звивалося і пручалося. Пролунало хлюпання, хрускіт, потім плямкання. Жінка підняла рештки трупика високо над головою. Її темні руки і зап'ястки від крові потемнішали ще дужче. Розірвала тіло навпіл і шпурнула половинки у воду. Потім гучно відригнула і кинулася у воду здійнявши великий фонтан-бризок. Так Роланд зрозумів, що сьогоднішню учту закінчено. Вона навіть легко вихоплювала з повітря болотяних жуків і відправляла їх до рота. Він міг лише сподіватися, що вона не отруїться чимось із тієї гедоти, яку поглинула. Поки що такого не траплялося. Поки вона на швидкоруч приводила себе до ладу, змиваючи твані кров, Роланд непомітно рушив назад, у бік табору, намагаючись не зважати на білю стегні, що нагадував про себе дедалі частіше. Він уже тричі ставав свідком нічного полювання, і одного разу вистачило, щоб збагнути, якими навдивовижу гострими були чуття жінки в цьому стані. Біля її візка він зупинився, щоб перевірити, чи бува не лишив слідів. Помітивши відбиток чобота, він затер його ногою. Потім для певності прикидав листя, але обережно, щоб не викликати зайвих підозр, бо забагато листя в цій ситуації ще гірше, ніж якби його не було взагалі. Покінчивши з цим, він вийшов на дорогу і пішов до табору, вже не кваплячись. Вона й сама буде наводити марафет перед тим, як повертатися. Цікаво, що бачила перед собою Мія, коли чистила Сюзаннин візок», – подумав Роланд. «Якийсь візочок з мотором? Та байдуже. Головне те, яка вона була хитромудра. Якби він однієї ночі не прокинувся, щоб піти до вітру, коли вона саме вирушала на одну зі своїх вилазок, той досі не знав би про її полювання. А в таких речах він просто мусив проявляти тямущість». «Ти не такий тямущий, як вона, хоробаче. Ну от, на додачу до привида Ваннея, до нього навідався Корт, щоб дати пару уроків. «Вона вже показувала тобі це раніше? Хіба не так?» А вже ж, вона довела, що її розуму вистачило б на трьох жінок. А тепер з'явилася четверта. 9. Коли перед Роландом замаячив просвіт у деревах, Дорога, якою вони простували, і місце, де стали табором на ніч. Він двічі вдихнув на повні груди, щоб не хвилюватися. Та йому це не надто добре вдалося. Як на те, Божа воля, вода буде, нагадав він сам собі. У великих справах, Роланде, ти не маєш права голосу. Невтішна істина, особливо для людини, що подалася в таку грандіозну мандрівку, як стрілець. Та він уже навчився з нею жити. Ще раз вдихнувши, він зробив крок уперед. І довго полегшено видихнув, коли побачив Едді і Джейка, які мирно спали біля згаслого вогнища. Хлопчикова права рука, що стискала ліву долоню Едді, коли стрілець вирушив за Сюзанною. Зараз обвилася довкола юка. Шалапут розплющив одне око. Уважно подивився на стрільця і заплющився знову. Почути її наближення Роланд не зміг, але відчув його. Швидко ліг, перекотився на бік і ткнувся носом у згин ліктя. У такому положенні він спостерігав, як з лісу викотився візок. Почистила вона його швидко, проте ретельно. Ні плямки багна Роланд не помітив. Спиці блищали в місячному сяйві. Сюзанна поставила візок на місце. Невимушено і граційно, як завжди, вислизнула з нього і рушила туди, де спав Едді. Роланд дещо занепокоєно дивився, як вона наближається до свого чоловіка. Подібну тривогу відчував би на його місці будь-який чоловік, що, бодай, раз у своєму житті мав справу з деттою Волкер. Тому що жінка, яка звала себе матір'ю, в сутності не надто відрізнялася від Детти. Лежачи нерухомо, як людина, що міцно заснула, Роланд приготувався до стрибка. А тоді вона відгорнула волосся зі щоки Едді і поцілувала його у скороню. І цей пестивий жест сказав стеліцеві все, що йому необхідно було знати. Тепер він міг спокійно заснути. Він заплющив очі і занурився в темряву.